285. Talmudul, reacția antirabinică, secta caraiților Apariția Mișnei deschide perioada anumită a Amoraimilor, tălmăcitori sau propovădăitori. Ansamblul alcătuit din Mișna și de comentariile la Mișna, Gemara, formează Talmudul, în traducere literală, Învățătura. Prima redactare editată în Palestina, 220. 400, și cunoscută ca Talmudul din Ierusalim este mai concentrată și mai scurtă decât Talmudul din Babilon, 2650. Acesta din urmă numără 8744 de pagini. Regulile de purtare, halaga, clasate în mișna, au fost completate în Talmud prin agada, corecție de învățături etice și religioase de speculații metafizice și mistice și chiar de texte folclorice. Talmudul din Babilon a îndeplinit o funcție hotărâtoare în istoria poporului evreu. El a arătat cum trebuie să se adapteze iudaismul diversității de medii sociopolitice ale diasporei. Încă din secolul al III-lea, un maestru din Babilon enunțase acest principiu fundamental. Legislația guvernării respective constituie singura lege și ea trebuie respectată de evrei. În acest fel, legitimitatea autorităților guvernamentale primește o ratificare de ordine religios. În ceea ce privește legea civilă, membrii comunității sunt obligați să-și prezinte litigiile în fața curții evreiești judecându l în ansamblu și mai ales prin prisma conținutului și menirii sale, Talmudul nu pare să acorde importanță speculației filozofice. Totuși, unii cercetători au evidențiat teologia simplă și subtilă, precum și doctrinele ezoterice și practicile de ordin inițiatic conservate în Talmud. Pentru țelul ce ni l-am propus, noi e de ajuns să trecem rapid în revistă evenimentele care au contribuit la fixarea structurilor iudaismului medieval. Patriarhul, recunoscut oficial ca omolog al unui prefect roman, trimitea soli la comunitățile evrești ca să strângă impozitele și să comunice calendarul sărbătorilor. În 359, Patriarhul Hillel al II-lea a hotărât să fixeze în scris calendarul ca să asigură simultaneitatea sărbătorilor în Palestina și în diaspora. Măsura și-a relevat întreaga importanță când Patriarhul din Palestina a fost desfințat de romani în 429, din vremea sasanizilor încă 226-637. Grație toleranței religioase a regilor acestei dinastii, Babilonia a devenit cel mai important centru al diasporei. Această situație privilegiată s-a menținut și după cucerirea musulmană. Toate comunitățile evreiești ale diasporei orientale recunoșteau supremația lui Gaon, maestru spiritual, arbitru și căpătenie politică, reprezentant al poporului în fața lui Dumnezeu și a autorităților. Epoca gaoninilor, care a început către 640, a luat sfârșit în 1038, de la această dată, Talmudul din Babilon era universal recunoscut ca învățătură autorizată a rabinismului, adică a iudaismului devenit normativ. Rabinismul s-a propagat prin intermediul școlilor, de la școala primară până la academie, ieșiva, sinagogilor și tribunalelor. Ieșiva se scrie Y-S-H-I-V-A. -S Cultul sinagogal, care înlocuia sacrificiile din templu, cuprindea rugăciunile de dimineață și de după amiază, profesiunea de credință și cele 18, apoi 19 binecuvântări, scurte rugăciuni exprimând nădeștile comunității și ale persoanelor individual. De trei ori pe săptămână, luna, joia și sâmbăta se cita scriptura în sinagogă. Sâmbăta și de sărbători se cita public din Pentateu și din profeți, apoi urmau omiliile rabinilor. În secolul al IX-lea, un gaon a publicat prima culegere de rugăciuni cu scopul de a fixa ordinea slujbei. În secolul al VIII-lea a început să se dezvolte în Palestina o nouă poezie sinagogală, care a fost repede acceptată. De atunci și până în secolul al 16 lea au fost compuse și alte poeme liturgice, care au fost și ele integrate în serviciul sinagogal. Totuși, tradiționalismul sever și radical, impus de Gaonim, a suscitat uneori reacții antirabinice. Unele, inspirate de vechile doctrine sectare din Palestina sau de Islam, au fost prompt reprimate. Dar în secolul al ix lea apare o mișcare dizidentă, condusă de Anan Ben David, care a luat repede proporții amenințătoare, cunoscut sub numele de Caraiți adică cei ce nu recunosc decât autoritatea scripturii, ei respingeau legea orală, rabinică, socotindu-o o creație a oamenilor. Caraitii se scrie K-A-R-A-I-T-I-I, propunau cercetarea amănunțită și critică a Bibliei pentru a redescoperi doctrina și legea adevărată. Ei cereau în plus reîntoarcerea evreilor în Palestina ca să se grăbească venirea lui Mesia. Într-adevăr, sub conducerea lui Daniel Alcumichi, către anul 850, un grup de caraiți se stabilește în Palestina și îi să-și răspândească ideile până în Africa de Nord, Vest și în Spania. Reacția gaonimilor a fost destul de vie. Un anumit număr de coduri și manuale, adeverin și întărind rabinismul, au fost redactate ca să oprească erezia. Prozelitismul caraiților și-a pierdut avântul, dar secta a supraviețuit în anumite zone marginale. Totuși, așa cum vom vedea data descoperirea filozofiei grecești prin intermediul traducerilor arabe, deși a stimulat geniul filozofic ebreiesc, a încurajat și unele doctrine extravagante, ba chiar scandaloase. Este de ajuns să amintim că Hivi al Balaki, autor sceptic din secolul al IX-lea, a atacat moralitatea Bibliei și a publicat o ediție expurgată pentru uzul școlilor.